І так я ще пробував зачепитися у містечку Павлоград. Навіть хотів було знову податися на шахту, але в ті дні там, в одній із штолень, якраз трапилася аварія, завалила до півсотні людей, і це врятувало мене від поквапливого рішення. Не хотілося гинути ні за цапову душу вже ліпше від кулі, аніж щоб десь під землею придушило брилою як храбака. Може, саме тоді в мені визріло остаточне бажання вертатися в рідний ліс. Постійний голод і туга, затяжна собача туга за своєю землею, за людьми, за матір'ю і братом, але, звичайно, не тільки за ними. І коли я запитав про Улю, мати також це зрозуміла. Мені здалося, що вона сприйняла моє запитання навіть з якоюсь радістю чи то надією, хоча навряд чи сама могла це пояснити. Тієї ночі при погашеній лампі, перед тим завівши колишнього піхотинця у причепу на сіно, ми проговорили з матір'ю майже до світанку. Вона розповідала про ті звірства, що творили русські з нашими людьми, про вивезених і виселених, про звалтованих дівчат і замордованих хлопців, про тих, кого я знав, і з них тепер майже нікого не залишилося. Вже років зотри, як все поволі вляглося. Відтоді, як братів Шумських, Михася і Миколу, а я їх добре знав, хоч вони були навіть молодшими за мене, кинули перед школою з відрізаними органами, після того вже більше нікого з лісу не привозили. Але із слів матері, то в останнє, ще минулої осені, червонопогонники закидали гранатами дві ніби та свіжі криївки на Матвієччині, які проте виявилися порожніми. Може, мати вважала, що відговорює мене залишитися тут, бо того, як мені тут жити, далі не знали ні я, ні вона. Не записуватися ж до колгоспу куди савіти вже давно всіх позаганяли. У селі вважали, цю легенду ми запустили ще перед легалізацією, що ще 44-го, як був мобілізований польовим військоматом і пізніше поліг смертю героя під Кенізбергом. Мати навіть отримала підроблену нашими есбістами похоронку, що пізніше мала б її врятувати – і таки врятувало її від неминучого примусового виселення на Схід за мого старшого брата Василя. Він повів залишки куреня на Карпати усіх тих, що відмовилися чи не мали змоги легалізуватися і не були задіяні у підпільній сітці, аби потім через чехи пробувати пробитися на Захід. Сльози матері, коли запитав про брата, були неминучими. Рештки куреня, які він повів на Карпати, напоролися на засідку під Панасівною, що на межі з Галичиною. Бій був нерівним, їх оточили і дуже мало вирвалося з оточення. Серед убитих його не обізнали, але хлопці з лісу ще тоді переказували матері, що й серед тих, хто прорвався, його також не було. Так і нема про нього жодної звістки». І все ж материнське серце підказує, що Василь живий. Хоч і тяжко йому дуже. При згадці про Василя мати знову і знову починала плакати. Вже вкотре за ніч. Звичайно, за ці роки вона не стала молодшою, зовсім посивіла, каже, ночами крутить руки, болить голова, проте ще якось дає собі раду Хоч до колгоспу не йде, сказала, що нема здоров'я. Насилу відчепилися. Наше поле вже давно колгоспне, але Латочка городу, коло хати залишилася. Ото з неї мати і живе. Тата затовкли коні, ще як ми були малими, сполохалися і протягнули вздовж вулиці. Відтак мати мала надію на синів, що приведуть невісток, онуків. Але сини пішли воювати за Україну. Наш Василь був серед перших, хто записався в УПА. Він і мене туди привів. А тепер ні України, ні синів.